Är vi igång? Vad trevligt. Jag tänkte dela något här idag som, som jag tror är viktigt och som, som genomsyrar Bibeln. Och som, som jag och Teres har praktiserat mycket inte kanske talat så mycket om, men jag tror jag kommer kommit tillbaka till den kanske en par gånger under tio år. Men och, och, och det handlar om det här, om, om att om, om vårat tal och vad vi säger. Och, och hur viktigt det är, vad, vad vi säger, och framförallt i vissa situationer. Jag var i veckan, jag jobbar på Trafikverket till, till vardags. I torsdags var jag i Stockholm och skulle un undervisa 23 personer från NTF om det tar lång tid att förklara alla detaljer. Men det handlar om hastigheter och de skulle göra ett jobb åt Trafikverket och så där. Så jag höll på där hela dagen och undervisade och liksom, ja, gjorde mitt bäst att försöka förklara vad de skulle göra. Och sen efteråt så, så liksom kliver det fram en man så här och tackar som han alltid gör när han sa jag har jobbat 18 år på NTF och haft många träffar med vägverket men, men det här var en, en av de få gångerna när jag har begripit vad de pratar om Så här. och det det, alltså, ja, det det är inte för att skryta på något sätt men, men, men att han sa det märkte det, det betydde oerhört mycket för mig att, att någon liksom säger något positivt och också utifrån en, en sån här, jag menar, en eh, erfarenhet och position. Man, man märkte att det var inte bara liksom för att säga något snällt, utan han, han menade det verkligen. Och det var flera andra liksom som kom och tackade och sa vad bra och trevligt det var. Och det här är inte för att fiska, att ni, ni liksom ska komma och tacka och sådär. Det är inte på det sättet, men, men just vad, vad, vad ord, positiva ord kan betyda. Samtidigt som, som negativa ord kan, kan betyda väldigt mycket negativt i ens liv. Särskilt vid ett sånt här tillfälle liksom när man känner att man har försökt och gjort något bra så kommer någon och sågar den vid fotknölarna. Så, så kan det ju skada en också väldigt, väldigt mycket. Och jag tror att vi alla har erfarenheter av både det ena och det andra- vi har erfarenheter av hur människor i vredesmod eller människor som vi har sett upp till och respekterat kan, kan ha sagt saker, ibland tanklöst, men, men som, som vi har fått bära på i många år och liksom, som har påverkat vem vi är och vår identitet på olika sätt. Vi kanske också har erfarenheter av att ha sagt saker som, om och till människor som, som vi ångrar. Eh, när jag och Therese i, i den vevan när vi gifte oss så, så bestämde vi oss för att, eh, alltså en, en, en princip i vårt äktenskap, och, och, och det var att, alltså att tala tro eller hålla mun. Så man får ju vara tyst ganska ofta. <laughs> om man säger så. Det, betyder, alltså, det är inte i alla sammanhang självklart. Liksom, om, man läser om man läser NSD på morgonen och man ser saker och ting och man pratar och berättar vad som har hänt och liksom man beskriver hur man känner och hur man mår och alla sådana där saker och man pratar om. Eh, vädret, om barnen, om skolan om allt möjligt, om församlingen jättemycket. Så här. Och Det är klart att man måste kunna beskriva hur livet ser ut och hur saker och ting är och vad ärlig och konkret och jag menar, man, man måste kunna säga att idag på jobbet så var det var jättejobbigt och den där sa det och det till mig och jo, att man, man kan ju säga det som är menar, verkligt och riktigt och sådär som man har varit med om och som man upplever på olika sätt men, men det finns situationer när man när man talar in i en annan människas liv utifrån en, en, någon form av position av auktoritet. Alltså som, som äkta man när jag talar till henne och säger saker direkt till henne eller om henne i andra sammanhang. Så när jag uttalar mig om till henne eller om henne som person så är det viktigt vad jag säger. För, för hennes skull. och Tvärtom också förstås. Att det, för mig är det viktigt hur hon talar om mig. Om hon, om hon hela tiden säger han den där som jag bor tillsammans med så känner jag liksom att ja, det, det trycker ner mig lite grann. Eller om jag skulle säga ja, hon den där kärringen som jag bor med. Alltså det, ni känner ju ändå många som runt omkring oss som pratar på det sättet. Men, men det, det drar ner, den nedvärderar den personen och det är inte att tala utifrån från tro. Utan snarare tvärtom när man, man talar utifrån otro eller eh, ja, något annat som. Eh, så när vi säger saker till om varann att tala tro eller vara tyst det kan ju vara situationer när man blir arg. Jag, har, jag blir arg ibland och då måste jag liksom tänka på vad jag säger och hur jag säger det och att verkligen försöka att inte Säga sånt som jag vet att jag kommer att ångra. Så istället för att säga du din lilla. Och vad man nu hakar på för något. Så, så får jag säga ja men du det här. Jag, jag, jag accepterar inte det här. Eller jag tycker inte om när du gör så där eller när du säger sådär. så där. Så går jag istället efter beteendet istället för efter personen. Så, så jag talar inte ut någonting över henne i. Vrede eller ondska eller otro. Och samma sak med, med barnen. Så, menar, som, som förälder så är man verkligen en auktoritetsfigur för barnen. Särskilt när de är små. Så, så vad jag säger till dem och om dem när, när andra lyssnar betyder mycket för dem. Och, och, och Det är känsligt. när jag menar, Självklart kan man skoja om saker och ting. Men vi bestämde att, att äh, tala äh, tro- uppmuntran och inte liksom tala ut sådana här saker som i alla fall försöka inte kalla dem för dumskall eller knäppbjök eller sådana saker även om, man, om det liksom är delvis på skoj utan att säga något som är mer positivt eller glatt. Vi tänk, försöker tänka på det här sättet också När vi pratar om församlingen Självklart så är man i situationer där det är tufft Och jobbigt och besvärligt Och man måste kunna få uttrycka det till Och, och för varandra men, men, men att ändå tala tro Om församlingen alltså man, man kan beskriva nu, nuläget alltså, Så här är det nu Men, men för Gud är allting möjligt eller, ja, det, det, det kommer säkert att ordna sig Istället för att säga Nej men det är på väg åt, åt, åt skogen Och det går alltid dåligt alltså det, det är väldigt olika hur man säger För man, för man talar ut saker och ting som, som faktiskt påverkar både en själv Och andra människor Vi ska strax gå in i några bibeltexter här Så, så får ni se på det här I förkunnelse Så så är det också en, en sån sak för mig att det är viktigt att tala tro att kunna lyfta fram att Gud kan, Gud har möjligheter och det, det behöver man liksom ta, ta med in i andra samtal också, att, att liksom kunna komma tillbaks till, ja, men vad är det jag tror på att det är det jag faktiskt tror på och brinner för och, och så, så som jag får, får tala ut framförallt när jag liksom när du talar utifrån en, en, en auktoritet som ledare eller pastor eller pappa. Eller, så. Er som är lärare så är ni också i skolan en auktoritetsfigur. Så att ni har möjlighet där också att ta, tala saker av tro in i människors liv som inte är troende. Det här kan ju verka som bara så här. Allmänmänskligt eller någon sorts New age frum hokus pokus Men, men, men Bibeln är ju rätt tydlig på, på de här sakerna. Jag ska ta igenom några bibelord som jag vill kommentera och tala lite grann utifrån här en, en liten stund. Det första bibelordet är i Jakob, i tredje kapitlet. Det är ett lite längre stycke som jag ändå vill ta tid att läsa Jakob 3, vers 2-12 till Den som inte felar i sitt tal han är fullkomlig han kan tygla hela sin kropp När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss styr vi också hela hans kropp Och tänk på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar ändå styr rorsmannen dem med det lilla rodret dit han vill på samma sätt med tungan, den är en liten läm men kan skryta över hur mycket den förmår. En liten eld kan sätta en hel skog i brand. Och tungan är en eld, själva den onda värden bland våra lämmar. Den fläckar hela vår kropp, den sätter livsjulet i brand och har själv sin eld från helvetet. Det finns ingen art bland fyrfota djur, fåglar, kräldjur eller havsdjur som inte kan betvingas och av människan. Men tungan kan ingen människa betvinga, oregelig och ond som den är, och full av dödligt gift. Med den tackar och lovar vi vår Herre och Fader, med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbilder. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse, så får det inte vara mina bröder. Inte kan samma källsprång ge sött, både sött och bittert vatten. Och mina bröder, inte kan ett fikonträd bära oliver, eller en vinstock, fikon eller en saltkälla söt sötvatten Jakob beskriver liksom här i ganska tydliga bilder att tungan är som ett roder som styr också våra liv vi ska se på några andra bibelställen här men vad vi säger påverkar ju ofta hur vi tänker och hur vi sen gör vad vi säger om andra människor påverkar vad de också säger och tänker och gör. Sen pratar han här om hur svårt det är att liksom styra sin tunga utifrån ett mänskligt perspektiv. Men själva kärnversen här idag det är den här där det står att från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara mina bröder. Och... När de som skriver i Bibeln Säger alltså så han Så får det inte vara Så innebär det också att det finns, det finns en möjlighet att, att, att klara av det Med Guds hjälp Så får det inte vara alltså vi, vi, lovs, vi har lovsjungit Jesus så här Vi, vi lovsjungit honom Och vi, vi säger att vi älskar Gud Och, och så här och så i, i, liksom, kommer man hem på söndag eftermiddag och så säger man liksom, talar man ut någonting över frun eller familjen som, som går helt däremot och välsignelse det är ju att tala ut Guds godhet och välgång över en annan människa så allt det som har med uppmuntran att göra, allt det som bygger upp en annan person vad fin du är det är ju en enkel välsignelse. Sen så kan man ju dra till med Herrens välsignelse ur Bibeln också. Men, men man kan, men allt det vi säger för att bygga upp, uppmuntra och, och, och ja, lyfta en person är ju välsignelse. Tala ut Guds goda och Guds godhet över en annan. Men förbannelse, det är ju att tala ut onska och förgängelse över en annan människa. När vi säger talar ut att eh, amen, du kommer aldrig att bli något. Eller du lärde då ingenting i skolan. Eller, eh, ja, ni förstår. Man kan tala ut alltså, över andra, men det, men det kan ju också vara över en själv. Att man talar utifrån fruktan eller utifrån det man eh, oroar sig för. Och så talar man ut saker som, som gör att man, man, man binder sig själv med med orden, jag kommer aldrig att lyckas med det här eller? det blir säkert snöstorm på semestern eller <laughs> för att dra till med ett roligt exempel, men, men det kan ju också vara att ja, men ja, kommer mina föräldrar eller mina, alla min, min släkt har fått den här sjukdomen, det kommer säkert att drabba mig också att alltså, tala ut saker som, som tränger ihop ens värld och som styr den in på en, en, en bana som, som man inte egentligen kanske vill men, men som man ändå talar ut hela tiden. Jesus säger i Matteus 12 och 34 så här. Huggorms yngel, han drar till här. Hur skulle ni kunna säga något gott ni som är onda? Munnen säger vad hjärtat är fullt av. En god människa tar fram det som är gott ur sitt goda förråd. Och en ond människa tar fram det som är ont ur sitt onda förråd. Munnen säger vad hjärtat är fullt av. Jag har ibland talat om det här som, jag menar att man, om man lyssnar på sig själv så kan man ju på något sätt få, få på en, en, eller om man lyssnar på andra människor så, så kan man på något sätt få en, en bild av vad som finns i deras hjärta. Men, och det är ett sätt att läsa den här bibelversen. Men jag tror faktiskt att man, man, man kan läsa den på ett annat sätt också. Att, att det är viktigt att vi faktiskt säger det som är i vårt hjärta. Alltså det, det som är det vi tror på. Paulus säger i andra Korinther 4:13, Jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Alltså, jag tror, därför talar jag. Alltså att man, att man talar utifrån sitt, sin, sin tro, utifrån sitt, sitt hjärta. Och när Bibeln talar om hjärtat så är det ju alltså, vårt inre centrum. Så alltså Där tron finns. Och vi som är kristna, vi kallar oss för troende och vi tror på Jesus. Vi tror att han är Guds son. Vi tror att han dog på korset. Vi tror, tror att han har uppstått från den döden. Vi tror på det som står i Bibeln. Och då behöver vi tala också utifrån det som, vi, som är centrum i vårt hjärta. Att vi tala, talar utifrån tron på Jesus och utifrån Guds möjligheter- i, i våra liv och i våra situationer istället för att liksom plocka ur det onda förrådet för, för vi har alla har vi ett sånt att plocka ur också men, men vi, vi får välja att plocka det vi säger ur det goda förrådet så det som finns i vårt hjärta det hjärtat är fullt av talar munnen så när man är kristen, när man är Guds barn så, så är vår Utgångspunkt att vi är troende. Att jag tror på Jesus. Det, det måste vara min utgångspunkt, eller hur? Det är inte bara något, någon, någon sorts titel som vi tar utan jag är, jag är troende. Och räddad blir man ju då enligt Romaprevet genom att tro och genom att bekänna, genom att säga. Vi ska läsa versen strax. Vi kan göra det nu. Romaprevet 10 och 8-10. till När det står ordet är nära dig. I din mun och i ditt hjärta, det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. Så Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Till om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Alltså, den här bibelversen säger att vad du säger om Jesus utifrån din tro har betydelse för evigheten. Om du tror att Jesus har uppstått från de döda men, men bekänner det, säger det ta, ta, talar ut det så har det betydelse för, för evigheten. Då blir du räddad då blir du frälst. Och, och jag skulle vilja säga men det här är ju den, den den allra viktigaste delen av det förstås. Men jag tror att principen hänger med även i mindre saker. Räddningen för oss och för andra människor finns ju i att Jesus är Herre. Att Gud har all makt. Att han har koll på situationen. Och att att vi tror på det. Men sen att vi utifrån den tron faktiskt också våga säga det och våga säga det som, som vi tror. man exempelvis då så ja, det var inne på i början här i ja, man kan ta äktenskapsrelationen som ett exempel. Jag, menar, jag lovade inför Gud och denna församling att älska min hustru i nöd och lust tills döden skiljer oss åt ja det, här, det är ju gjort och jag, jag tror att Gud vill det. och jag tror att Gud kan hjälpa mig att älska henne tills döden skiljer oss åt men det, det, det tror jag verkligen och, och det jag har lovat det inför Gud och jag tror det och jag har sagt det så här, men, men sen i den, det, det vardagliga, att faktiskt tala utifrån den tron. Att jag menar, det uppstår situationer där inte vi är överens. Det, upp, det har genom åren uppstått situationer där känslorna säger en massa saker. Som ja vet, dörren till det där onda förrådet det står på vidgaver och det liksom bara dammar ut saker som man, som man skulle vilja säga men, men det är inte det det är inte de sakerna egentligen som jag tror de, de finns där och det skulle vara lätt att säga och det skulle vara väldigt lätt att liksom spy ut en, en massa saker och tala ut saker in i situationen och över henne och över mig själv att jag kommer aldrig att lyckas och du kommer aldrig att kunna förändras och vi kommer aldrig att få det här att fungera. Alltså, det finns massor med saker man skulle kunna säga. Men, men, men att istället säga ja, men det, det har, jag känner så här, jag mår så här. Det har varit så här. Men, men ja, Gud måste ha en väg igenom det här. Jesus är Herre i våran situation. Jesus är Herre i det här äktenskapet. Så vad jag känner och vad jag tänker just nu det är mindre viktigt. Men, men, men jag, jag vill säga det här. Om jag inte kan säga, säga, om jag inte kan tala utifrån tro i det läget. Så, då är det, det är då man ska vara tyst. Det, det är då, man, då, då liksom, man stänger dörren till det onda förrådet och släpper inte ut det. Utan då, då får det vara tyst. Så har man inte liksom sagt något och så får man inte tala ut förbannelse och misslyckande utan man får tala, tala tro in i situationen tala ut att Jesus är herre. om man nu för ett år sedan i torsdags så flyttade Kristina hem till oss som som fosterbarn och det är ju jag menar verkligheten är som det här som sådär och man måste liksom kunna ha en, en sund bild på hur saker och ä, saker och ting är och vad liksom, problem och det måste man kunna prata om både med varann och med sina vänner och med skolan och alla som är inblandade och kunna beskriva ja men så här är det, det här funkar inte, det här funkar, det här är jobbigt, det här så här ser verkligheten ut men att, att också när, när man talar till henne när man talar om henne, också kunna tala utifrån tro. Att det kommer att förändras till det bättre. Att tala till henne, alltså uppmuntran, tro, välsignelse på alla möjliga sätt. Och också i andra sammanhang, också tala utifrån, ja men det kommer att gå bra. Gud tar hand om henne, Gud tar hand om det här. Det, det kommer att finnas en väg igenom. Gud kommer att föra det till till seger, för, för Jesus är herre det behöver man kanske inte alltid lägga till när man pratar med socialförvaltningen och så. men man tal, talar om det på det sättet i alla fall som att Jesus är herre och har full kontroll över situationen, för faktum är att det har han och då, då behöver ju jag tala, tro in i situationen om man tittar på Jesus själv så så, så talar han in i situationer utifrån auktoritet väldigt många gånger Och säger ett ord av tro Och så förändras situationen Han säger till vinden, tig och var stilla Och så blir det lugnt Han, han säger till den här Jairus Din dotter är inte död, hon sover och alla skrattar, men när han kommer hem så lever hon. Han säger till flera personer, din tro har hjälpt dig. Och så blir de botade. Det står i, i något bibelord att han, han, han sa ett ord. Och demonerna lämnade människor. Jag skulle välta veta vilket ord han sa. Men <laughs> han, han, han, han talar utifrån tro. Han säger till fikonträdet i Markus 11 att ingen frukt ska komma mer ifrån dig. Och dagen efter så har det vissnat ner ända ner till roten. Alltså han, när man talar utifrån en auktoritet så är det viktigt vad man säger. För det påverkar alltså både själsligt och psykiskt på olika sätt. Men, men även på ett andligt plan så påverkar det situationen. Så därför så är det viktigt att komma ihåg. <laughs> Komma ihåg att, att välja att tala i tro Eller vara tyst I Markus 11 och 22 säger Jesus så här Ni ska tro på Gud Sannoliken om någon säger till berget här Upp och kasta dig i havet Och inte tvivlar i sitt hjärta Utan tror att det ska gå som han säger Då blir det så det är ju också utifrån alltså en, en, en bild in i en situation Det är kopplat till det här med fikonträdet som jag just berättade om Att faktiskt när vi säger någonting utifrån en auktoritetsposition Som vi som kristna har tillsammans med Gud Så, så påverkar det situationen Om vi talar utifrån tro in i situationen Både tilltalar problemet direkt men, men faktiskt också talar in i situationen i tro Uppmuntran, välsignelse Tro, styrka Och så här Och också talar och ber Och säger till problemen att de får flytta sig i Jesu namn För att Jesus är Herre Så, så, så ska det bli så, säger Jesus så, så vad, vad jag och du säger till människor, om människor in i situationer, påverkar väldigt mycket. Och det, det är viktigt att vi inte ber om en sak, eller lovsjunger Gud. Och sen nästa dag så, så sågar vi av bönen genom att, att säga något helt annat. Att tala ut något, något som, som liksom utifrån otro eller tvivel eller rädsla eller frukta. Utan att våra ord, våran lovsång, våran bön får få hålla ihop på ett sätt. En berättelse som jag har kommit tillbaka till många gånger, som jag har berättat tidigare. Eh en, en väldigt bra bild på det här. Det var en av resorna som vi gjorde till Kålahalvön Halvön på, i början av 90-talet. Vi åkte med två bilar, en Volvo och en gammal långmärsa som för, vi övrigt hade när vi gifte oss också för att vi hade åkt så mycket i den eh, riktigt, riktigt skrothög. <laughs> eh, kan jag kan säga nu då, <laughs> i efterhand. Eh, vi eh, åkte över gränsen in i Ryssland Thomas Olsson hade bråttom körde iväg för oss med Volvo. Jag körde den andra bilen. Vi var åtta personer med packning i den här bilen. Så hade kört en par mil in på kvällen och på väg mot Apatiti. Vi skulle predika och ha uppföljning på någon sån här kampanj som vi hade haft med Kristoffer Alam. Vi har kört ungefär två mil så stannade bilen. Jag går ut, det var en dieselbil, bränsleledningen under bilen hade slagits sönder av en sten så det liksom rann diesel från tanken ut på marken och ja, det går inte att köra utan bränsle. Om bränsle rinner ut på marken så har man inget bränsle att komma vidare men vi lyckades liksom snickra en liten plugg från någon björk där och trycka in så att inte all bränsle rann ut i alla fall. Och så och så stod vi där kring bilen och då, då, var, då var det ett sånt här tillfälle när man måste välja vad, vad säger vi nu så jag vet att, att jag sa nu, nu säger vi ingenting så, som vi, så, alltså, för, för vi är på väg dit vi ska predika det var Gud har tänkt det är vad Gud vill det måste vara vad Jesus vill för att de här människorna behöver undervisning. De behöver få, få, få höra det vi har. Och det är liksom det som är vårt uppdrag. Men om man då tittar på omständigheterna så var det sent på kvällen. Det började bli minusgrader. Eh, vi var nog, de sista som hade åkt igenom tullen. Så vi visste att det kommer ingen bil från det där hållet. Och, alltså utifrån vad vi kunde veta. Så alternativ... Eh, det, det mänskliga alternativet var ju att... Försöka ringa, få hjälp, bli dragen tillbaks Få bilen lagad i Finland och åka hem Men, men vi, vi, vi kände, men det, det är inte det som Gud har tänkt Men det är oerhört viktigt att vi, liksom inte börjar ta, att vi inte tappar tron här Att vi inte säger saker och ting utifrån otro Så vi sa ingenting Vi bad en bön, gode Gud hjälp oss Du ser situationen här och vi vill dit och predika och sen satt vi tysta i bilen. För det var ingen som. Alltså, det var så här att alltså, alla känslor allting kände bara. Nej, det här, det här är ju helt omöjligt. <laughs> men, men, men det var ingen som sa det, men vi tänkte alltihop. Vi, ja, vi satt där och det gick en bra stund. Och sen så kom det en, en lastbil. En timmerbil som hade som var på väg och skulle lasta av något timmer last för att de sålde mycket timmer till Finland på den tiden. Han hoppade ur och vi pekade och han förstod så han liksom hittade någon slang in i hytten som passade som man vira fast med tråd och sådär och så drog han iväg och så körde vi körde vi och så körde vi kanske en dryg halvtimme till då stannade bilen igen. och, och Då... Då, då kändes det ännu mer hopplöst Men, men vi, vi, liksom, vi, vi höll vår eh, linje där Så vi bad en bön en gång till Och så liksom, knöt igen på något sätt Så att det inte skulle rinna ut Och så satt vi tysta i bilen och väntade Och då gick det en bra stund till Då kom samma kille tillbaka Han eh, lastade av hela lasset så såg att vi stod där igen, så han stannade och eh, kröp ut och, och fixade till det en gång till på något sätt. Så då, ja men, yes, halleluja. Och så körde vi till Apatiti och då höll det dit och så höll det hela eh, vägen tillbaka genom Ryssland och så genom finska tullen och så stannade bilen när vi var in i Finland. <laughs> eh, våran tror räckte nog bara dit <laughs> liksom men då kunde vi få bärning och så får det lagat på, på, på riktigt sen då. Men, men just det här att, att jag vet inte exakt hur mycket liksom det påverkade i den andliga situationen men det påverkade oss för hade vi sl, sl, liksom släppt fram att det är omöjligt, det här går inte det här är inte möjligt så hade vi gjort något annat än att sitta och vänta på att Gud skulle gripa in och då hade vi löst det förmodligen på ett sätt som hade gjort att vi hade missat det Gud hade tänkt göra med och genom oss den där, den där helgen. Så alltså vad vi säger, vad vi talar ut, är viktigt. Om vi inte kan, alltså i, i sådana här situationer eller, eller utifrån en, en position där vi har auktoritet på något sätt om vi inte kan tala i tro så är det bättre att vara tyst. Som jag är tyst... I vissa tillfällen så vet ni liksom vad som pågår här, här eller också, också disträ. det kan ju vara det också, så det. Utmaningen är ju då att träna sig att tala i tro eller hålla mun, för våra ord påverkar. Och som församling så, så tror jag att vi kan påverka varann och vår omgivning och våra familjer och våra situationer väldigt mycket utifrån vad vi säger och hur vi säger saker och ting. Att det vi säger får andas, tro och få dofta av kristig väldoft och Guds välsignelse. För vi vill ju älska våra nästa jord och handling. Bibeln vill att vi ska visa hur vänliga vi är och vi tror, därför talar vi som Paulus säger. Amen. Jesus, vi vill tacka dig för ditt ord. Vi vet att du ska hjälpa mig och oss att tala i tro om saker och ting. Inte liksom bara som papegojer som rabblar bibelord, utan att vi vågar tala utifrån att du är herre. Att det är du som har kontrollen, att det är du som har all makt i de situationer där vi finns att vi vågar tala ut också i tro det, det vi tror och vill ska ske Vi påminns om att tala uppmuntran och välsignelse in i andra människors liv här. I Jesu namn, Amen. Amen Amen Vi ska göra så här, vi ska ta en stund av förbön vi har några förarbetare som var, har förberett sig i bön här innan och ni ska alldeles strax få komma fram. Men jag, jag tänker mig att men vi, vi kan be förstås för många olika saker och olika behov. Men, men, men framförallt för dig som känner att ja, men det, det finns saker som människor har talat ut över mitt liv. Som, som jag har fått, fått kämpa med och som jag brottas med. Där, där vi får be om, om frihet för dig. Att, att liksom de, de, de här orden och, och kraften i de orden får, får brytas. Och det, du kanske kan nämna det, men det kan ta ganska lång tid att beskriva. Och, och men men, men du, kan sä, du kan bara säga att men det är det det gäller. Så, så får de som ber för dig be om frihet på det här området. Så att de här orden får, får skingras. Mm. om inte du vill spela ja. och så ska vi också be för dig som, som behöver förbön fysiskt för jag, jag tror att det är viktigt för oss som församling att, att hålla fast vid att Gud kan göra under att Gud kan hela och bota och vi, vi har sett många sådana saker under åren men vi behöver också hålla fast och be vid, fortsätta att be för sådana saker i tro för, för vi vet att Gud kan. Men, men vi måste också ge honom tillfälle att, att, att göra det. Så, så de två sakerna framförallt vill jag att vi ska be, be för här. Ska vi stå upp tillsammans? Therese kommer upp om en liten stund här kanske och spela lite och leder i någon lovsång. Men, men vi, vi gör så att eh, förebedjarna som, som har förberett sig här, ni får komma fram. Och, och så får ni ha liksom en, en, en, en station här. Och, och så får... Jag, jag kan vara med och be här också. Jag ska slå av mikrofonen. Så, så, så får ni som vill ha förbön få, få komma fram. Ta det här tillfället att be med Birgitta Kjell eller, eller mig här, eller Samuel. Samuel kan stå här borta på den här sidan. Så, så, så kommer ni fram och så lägger vi händerna på dig och ber en bön om frihet eller en bön om helande och så avslutar vi gudstjänsten på det sättet och i, i lovsång här så välkommen fram du som vill ha förbön för något